Suajdi ibn Nu'man radhiyallahu anhu tregon se vitin e Hajberit, kur arriti në Sahba vendafaër Hajberit, aty i dërguar i Allahut alayhi salam priu në falen namazit e namazit të pasdites dhe pastaj kërkoi ushqim për të ngrënë. Nuk i dhan gjë tjetër veç seleshnik, ndersa i urdhëroi që ta lagnin me ujë. Kështu pra, për sa i hëngri i dërguar i Allahut alayhi salam, hëngrim edhe ne, e pastaj ai alayhi salam u ngrit për falen e akşamit, shpelau gojën me ujë dhe po kështu bëm edhe ne që se soi ai na priu në falje dhe nuk mori përsëri aptes